І раптом блискавкою спалахнула в Марусиковій голові думка «Для пропаганди, антирадянської пропаганди, щоб надрукувати ці знімки в західній пресі і розтрубити на весь світ, от, мовляв, у яких халупах живуть радянські колгоспники, от які в них занедбані, зарослі бур'янищем садки, городи, і Дарма, що ніхто тут уже не живе, що не сьогодні-завтра все це знесуть. Під знімками буде підписано, що нікого вдома нема, бо всі і старі, і малі зранку до ночі каторжно працюють на державних ланах, не маючи ні сил, ні часу обробити власну ділянку. Захлинаючись, пошепки Марусик Виклав усе це друзям. Хлопці якусь хвилю мовчали, вражені цілковитою імовірністю того припущення. І це ж вибрали момент, коли в селі нікого нема, ні людей, ні начальства, просичав Сашко Циган. Ха. А ти думав, бач, які супери! Це тобі не наш диверсант Сергій, на якого ми казна що думали, а він це вже... Справжні! Марусик був гордий, що саме йому стрельнуло, що саме він, а не Сашко Циган, додумався до того. А той старий, може, і воював на нашій землі. Щось дуже він упевними руками розмахує, наче в себе вдома, наче все тут знає, висловив припущення Сашко Циган. Точно! Сказав своє слово нарешті і журавель. І справді, старий іноземець у ковбойському капелюсі поводився так, наче місцевість йому була добре знайома, і розповідаючи щось лисуватому, весь час ходив по подвір'ю і щось показував. Раптом старий зупинився, рвучко зняв з голови капелюх і підніс до очей руку. Хлопці здивовано перезирнулися Плаче він чи що? Але то було всього лише мить. Старий знову надів капелюх, підійшов до машини, відкрив багажник, і вони з лисуватим почали порпатися в багажнику, щось перекидаючи і дістаючи. Скориставшися з того, що невідомі стояли до них спинами, хлопці один за одним, скрадаючись попід придорожніми кущами, підбігли ближче і зайняли Зручний спостережний пункт, за старим парканом неподалік від подвір'я, де були чужаки. Придався недавній досвід, саме звідси вони стежили за бобенцем і бобешком. Прибулі тим часом дістали з багажника два розкладних стільці, газову плитку з балоном, каструлю, чайник, велику білу сумку-холодильник з продуктами, Розклали це все на землі і заходилися готувати сніданок. Потім старий ще за чимось поліз у багажник і, перекладаючи в ньому речі, витяг широку гостролезу лопату з червоним держаком. І тут... «Ой!» – стиха ойкнув Марусик і одразу затулив рукою рота. «Ой, хлопці!» – зашепотів він схвильовано. «А може... може вони, як ота місіс Габка і... і Фішер?» Хлопці порозявляли роти. Тут я змушений перервати свою розповідь і разом з вами перенестися у минуле, років на двадцять назад, коли ні вас, ні наших героїв ще не було на світі, а липки ще не були безлюдні, як тепер. Тоді Сталася тут пригода, про яку люблять розповідати на посиденьках наші гарбузянці, і яку, звичайно, Марусик Журавель і Сашко Циган прекрасно в усіх подробицях знали з Малку, бо чули безліч разів. Але оскільки ви її ще не чули, я дозволю собі вам переповісти.